Capitolul 10. Visul Mirelei În seara acelei zile fericite a tuturor împlinirilor, Mirela nu mai a avut deloc temperatură și obosită de cele două atât de însemnate întâmplări care îi marcaseră viața după plecarea doctorului, ea dormit adânc de cum puse capul pe pernă. Și a avut Mirela în acea noapte un vis atât de ciudat, se făcea că mama trăia, cineva bătuse la ușă. Mirela s-a dus să vadă cine bate și o vede prin fereastră chiar pe mama care îi zâmbea. Fericită Mirela descuie ușa în mare grabă și, repezindu-se să-și îmbrățișeze, mama strigă, „Mamica mea adorată, trăiești! Am știut că vei veni într-o zi iarăși la noi, mămico adorată!" Mirela privi la mama, care acum era tânără și voioasă, așa cum fusese ea înainte de a se fi îmbolnăvit. Și zise mama către Mirela, Ce, tu nu știi că eu m-am mutat la castel?" Am venit ca să te iau la serbarea ce se da acolo, ca să te mai distrezi și tu, scumpa mea Mirela. Vino să mergem la castel. Se da acolo o serbare frumoasă astăzi. M au invitat și pe mine să iau parte. Mirela se îmbrăcă în grabă și au pornit, mama și Mirela, înspre castelul de la marginea pădurii. Dar în vis se făcea că, pentru a ajunge la castel, ele au trebuit să o colească mult, pe niște cărări întortocheate și înguste, mărginite de arbori atât de stufoși, încât abia de se puteau strecura printre ei, zgâriindu-se la mâini și la picioare și chiar și la față. Iar Mirela, mirată, o întrebă pe mama. „Mai cuță scumpă, eu nu recunosc pădurea asta. Când doare s-a sălbăticit ea astfel? Iar mama îi răspunde. Mirela, dragă, tu n-ai fost niciodată prin această parte de pădure. Sunt ani mulți de când tu n-ai mai fost pe aici. Și mergeau. Și mer să mergeau cu greu găfâind pe cărările acelea ce nu se mai sfârșau. Mirela obosise de atât mers, dar mama o îndemna să nu se oprească din drum că nu e bine să întârzie de la serbare. Și ei mai spuse că în curând vor ajunge la locul din marginea pădurii unde le așteaptă o barcă și nu se vor mai obosi cu mersul pe jos. Și într-adevăr, iată că deodată ieșiră la un luminiș și cât vedeai cu ochii se întindea un lac imens în fața lor. Mirela a văzut barca la mal și mama o luă de mână și spuse să se urce în acea barcă și se urcă și mama odată cu ea. Din nou fu uimită Mirela de aceste locuri străine, ea care cunoștea atât de bine pădurea în care copilărise și pe care de atâtea ori de-a lungul anilor o străbătuse în toate sensurile însoțind pe tatăl ei pădurarul. Apoi, după moartea dramatică a tatălui, ea singură se plimbase adesea pe toate potecile pădurii și o întrebă Mirela pe mama: Dar de când a apărut acest lac în pădurea noastră? După câte știu, n-a existat niciodată vreun lac pe aici de la noi și nici prin împrejurim?”. Ei, copilă scumpă, îi răspunse mama. Acesta e lacul tuturor încercărilor și calea aceasta pe care am mers noi până acum nu e cunoscută de nimeni, decât numai de mine. Și cine o să văslească? Cine va conduce barca? Și cum vom putea noi două să străbatem lacul acesta imens? Eu voi văzle, îi răspunse mama. Dar ai matale atâta putere ca să văzlești, mai întrebă Mirela. Dragostea de mamă și dorința de a te face fericită îmi înzecește puterile. Îi răspunse mama zâmbind și, într-adevăr, ea a început să vâslească cu atâta putere încât barca aluneca pe lac cu o foarte mare iuțeală. Dar când se uită Mirela în apa lacului, se înfioră tare. În loc de pești, în apa acestui lac, îl șerpi, șobolani și broaște urâte, buburoase. Șerpii mai ales se zvârcoleau înspăimântător, urmărind barca. Văzând spaima Mirelei, mama o liniști, spunându-i că aceste urâte ligioane din lac nu i pot face niciun rău atâta timp cât este cu mama. Nici n-a avut timp să mai vorbească Mirela, că ele și ajunseră la celălalt mal. Se deteră jos din barcă și din nou porniră la drum. Dar pe acolo calea era presărată cu pietre colțuroase care le îngreuna mersul și le lovea în picioare. Ce drum greu și anevoios duce la castel, mămico dragă. Mai avem oare mult de mers? Nu mai avem mult și ajungem, dar să știm Mirela, că drumul acesta greu și anevoios e drumul vieții tale de cântăreață cu tot felul de stavile în calea ta, pe care va trebui să le învingi. Mirela fu umirată de aceste cuvinte ale mamei. Privind în fața ei, Mirela văzu în depărtare răsărind castelul falnic, cu turnuri și creneluri, cu ziduri masive puternice. Când în sfârșit ajunseră la porțile castelului, mama a trase de inelul de bronz de la intrare și porțile grele se deschiseră larg, lăsându-le să treacă. Străjerii castelului o salutară cu respect pe mama și îi spuseră Poftiți, poftiți, sunteți așteptată la festivitate. Te cunosc acești străjeri? Bineînțeles, draga mamei, de cum au intrat în curtea castelului, au dat de alte porți masive ornamentate ce străluceau în soare, fiind cu totul și cu totul de aur. Și străjerii de aici, de asemenea, le deschiseră și aceste porți salutându-le. Mama și cu Mirela, intrând pe porțile de aur, s-au pomenit într-o grădină minunată cu arbori, cu frunzele de aur. Pe crengile acestor arbori se aflau tot felul de păsări exotice, cu penele viu colorate din care Mirela nu mai văzuse până atunci. Și ea nu se mai sătura admirând tot ce vedea aici, căci această grădină avea de-a lungul aleilor tot felul de flori rare, de formele și culorile cele mai diverse, ce dădeau acestor locuri o înfățișare plină de voioșie sărbătorească. După ce străbătură această îngântătoare grădină, dădură de, de o a treia poartă masivă care era cu totul și cu totul de argint. Străjerii acestei porți, de cum le văzură pe mama și pe Mirela, o deschiseră larg, poftindu-le înăuntru. Pășiră pragul acestei porți și în fața lor se întindea acum o altă grădină, ai cărei arbori aveau frunzele de argint, iar păsările, care cântau pe crengile acestor arbori, aveau unele penele de culoare albastră, ca cerul senin, iar altele aveau pene arginti strălucitoare. Străbătură în grabă și această grădină deși latare ar fi dorit să se oprească să o admire lung. și ajunseră la cea de-a patra poartă care era de bronz și încrustată toată cu estemate ce scânteiau în toate tonurile curcubeului. Aceasta era cea mai frumoasă dintre cele patru porți. Și aici străjerile poftiră politicoște intre. În fața ochilor uimiți ai Mirelei apăru o grădină imensă de toată frumusețea cu arbori încărcați cu portocale. Mama îi spuse Mirelei că aceasta era oranjeria castelului. Mirela nu își putea lua ochii de la portocalele rotunde aurii ce se vedeau printre frunzele verzi groase, lucioase ale arborilor. Mama, văzând privirea jinduitoare a Mirelei, culese câteva portocale și le dădu ficei ei care, după ce le curăță de coajă, le mâncă cu mare poftă foarte satisfăcută. Pe ramurile acestor portocali, alte soiuri de păsări ciripitoare, aveau pene roșietice, iar căpșoarele lor erau împodobite cu un fel de moț încântător din pene de culoare albastru închis. Să ne grăbim, Mirela, zise mama, nu trebuie să întârziem de la festivitatea la care suntem invitate. Și merseră tot înainte, tot mai departe, prin acea grădină de vis. Acum, în fața lor, a apărut odată castelul în toată splendoarea lui maestuoasă. Ușile masive de la intrare aveau încrustate pe ele flori și arabescuri și erau și ele tot de aur, fiind păzite de 12 străjeri. Îmbrăcămintea acestor străjeri era din mătase groasă strălucitoare și se compunea din două culori. Jumătatea din dreapta era din mătase portocalie și jumătatea din stânga era dintr-o mătase mov. Și acești străjeri le deschiseră cele două porți, poftindu-le să intre într-o sală mare, sala gărzilor. Din această sală mare de la intrare pornea în sus scara de onoare monumentală, bogat ornamentată foarte înaltă din marmură roz, cu nenumărate trepte și lumină de lampadare roz artistic lucrate în fier forjat. Mama a luat de mână pe Mirela și amândouă începură să urce această scară de onoare, ce părea că nu se va mai sfârși. Când ajunseră sus, Mirela a văzut o altă sală imensă care avea pe cele trei laturi, câte două uși monumentale foarte frumos pictate, în total șase uși imens de înalte deschise de perete. Dincolo de aceste uși deschise se vedeau în șir multe alte săli de o măreție aleasă, luminate feric de candelabre uriașe de cristal ce străluceau de zeci de lumini și cu pereții îmbrăcați în brocarduri scumpe de mătase înflorită, de culori diferite în fiecare sală, bogat împodobite cu tablouri, cu oglinzi și cu sculpturi. Aceste săli aveau o înfățișare sărbătorească de veselie și prospețime datorită mulțimei de buchete de flori în culori vii, flori exotice de toate formele și mărimile ce umpleau vasele mari, răspândite din belșug prin toate sălile. Podelele aceste Acestor săli sclipeau ca oglinda fiind de marmură lustruită și în culori diferite. Mama o conduse pe Mirela spre ușile din dreapta care dădeau în marea sală de festivități a castelului, sala de muzică și într-adevăr. Mirela văzu aici, de-a lungul pereților, tot felul de instrumente muzicale, de cele mai neobișnuite, forme și mărimi, instrumente muzicale din toată lumea, de la toate popoarele și din toate timpurile, după cum îi explică Mirelei mama. În această minunată sală, încă și mai bogat ornamentată decât celelalte, se aflau sosiți mulți musafiri, bărbați distinși și doamne frumoase, care discutau animat între dâns și plin de voioși, într-un zumzet întrerupt doar de râsetele melodios arpegiate ale femeilor. Și întreaga atmosferă de aici era de o rară distinție. Toate aceste doamne erau îmbrăcate în elegante, luxoase rochii din mătăsuri grele, strălucitoare și împodobite cu bogate bijuterii ce scânteiau la gâtul urechile și brațele lor dezluau vederea. Mirela, din ce în ce mai puternic impresionată de splendorile ce vedea în ei, tocmai vroia să o întrebe ceva pe mama, dar chiar în clipa aceea se făcu deodată liniște de plină în toată sala, iar mama îi făcu semn Mirelei să tacă, ducând un deget la buze. Și iată că prin ușile monumentale, din fund, intră în sală o frumoasă doamnă în vârstă, foarte elegant îmbrăcată, având o față distinsă, părul alb, coafat înalt în vârful capului, era împodobit cu o diademă scânteietoare. Este stăpâna castelului, îi șopti mama Mirelei. Intrând, Castelana își salută zâmbind musafirii și toți cei de față se înclinară în fața ei, salutând-o cu mare respect. La un semn al stăpânei castelului, de îndată ce ea se așeză într-un frumos și încăpător fotoliu aurit, toți cei de față se așezară pe scaunele numeroase ce se aflau de jur împrejurul sălii. O tânără fată, secretara particulară a Castelanei, anunță numele artistului care avea să deschidă concertul ce avea loc aici. Instrumentul la care va cânta și numele bucății cu care el avea să se producă. Un concert de vioară deschise festivitatea. Cel care cânta scotea din vioară sunete dumnezești de melodioase, când termină un ropot îndelung de aplauze izbucni în sală. Apoi se produseră pe rând artiști și artiste cu o neîntercută măestrie, cu bucăți muzicale alese, executate pe rând, la pian, la violoncel, la violă, la țitieră, la flaut, etc., și fiecare dintre cei care se produceau dovedeau ca o măestrie cu totul deosebită de adevărați artiști. Acum le veni rândul cântăreților. O tânără fată cu vocea ei catifelată, dulce, de soprană, de coloratură, cu voce ca de privighetoare, cântă atât de frumos încât Mirelei îi dădură lacrimile. Urmare apoi alte tinere, mezosoprane, soprane, contralte, etc. Apoi cântare bărbații, tenori, bași, etc. Când și concertul vocal lua sfârșit, Castelana se ridică din gils și zise Acum doresc să ascult și vocea Mirelei, fica mamei, care mi este cea mai apropiată dintre slujitoare. Te rog să ne cânți Mirela, orice vrei. Poftește aici în față și cântă-ne. Mirela privi cu spaimă la mama. Mămico scumpo, nu pot cânta, ea foarte emoționată, nu am făcut vocalize de un an de zile și după ce au cântat aceste tinere cu glasuri ca de zâne cu asemenea măiestrie cum să cânt eu? Nu, nu, nu nu pot, mămico. Roagă pe stăpâna castelană să nu se supere, dar eu nu pot cânta, mai zise din nou Mirela cu voce tristă. Ce vorbe sunt acestea, Mirela? Ai fost grav bolnavă, știu, dar acum ești sănătoasă de mai bine de o lună și nu ai reînceput încă lecțiile de canto? Nici măcar vocalize nu ai făcut? Mă mâhnești, Mirela?" Voiam și eu să te ascult cum cânti, să mă mândresc cu tine. Aceasta e singura mea bucurie, de aceea am venit să te aduc aici ca să cânti în fața stăpânei castelane și a musafirilor ei, care sunt toți artiști de seamă. Cât de mult mă mâhnești, Mirela, știi foarte bine că cea mai fierbinte dorința a mea a fost din ca tu să devii cântăreață." Și iată că tu spui acum că n-ai făcut nici măcar vocalize? Nu vrei să ți seama de singura mea dorință?" Mirela, care-și adora mama, a tremurat toată, îndurerată de cuvintele mamei, și plângând îi zise: Măicuță, scumpă, nu te supăra pe mine. Îți promit că voi reîncepe lecțiile de canto și voi munci cu sârguință, dar acum nu pot cânta. Pe când Mirela vorbea zbătându-se, mama a început să se depărteze de ea și a făcut un semn de adio cu mâna. Mirela, cu spaimă în glas, vru să alerge după mama, care se tot îndepărta, dar ea nu se putea mișca, era ca împietrită. Se forța să meargă și nu putea. Mă o scumpă, nu mă părăsi, nu mă părăsi! Se zbuciuma Mirela plângând cu hohote, dar glasul ei slăbea din ce în ce. Devenind slab tot mai slab și brusc, Mirela se deșteptă în patul ei din căsuța părintească din pădure. Se uită mirată în jurul, așadar visase. O visase pe mama, fusese cu ea alături, vorbise, ce vis frumos! Mirela închise ochii, înfundându-și capul în pernă și retrăi visul ce la avusese cu lacul și grădinile fermecate, cu castelul și somtoasele lui săli, cu musafirii cântăreți și cântărețe. Cecilie să-și reamintească, retrăi toate acele scene din vis care o făcuseră atât de fericită, căci pretutindeni fusese alături de mama, care ea o condusese pe acele tărâmuri minunate. Dar când ajunse la momentul când mama o părăsea, durerea ascuțită a despărțirii îi sfârșie inima cu aceeași putere ca atunci la mormântarea mamei. Și biata Mirelă îi într-un plâns cu hohote și plânse, plânse până când nu mai avu nici puterea să plângă și rămase așa abătută, fără gânduri, sfârșită.